A hatodik fejezet. Beszélt az Úr Mózeshez mondván: Parancsold meg Áronnak és fiainak! Ez az egészen elégű áldozat törvénye. Az oltár tűz helyén égesség egész éjszaka, egészen reggelig. Az oltár tüze mind végig égjen. Öltözzék a pap ingbe és vászonnadrágba, és fogja a hamut, amit az emésztő tűz kiégetett, és tegye az oltár mellé. Ezután vesse le ruháit, és másokat öltve magára, vigye ki a hamut a táboron kívül egy tiszta helyre. A tűz azonban az oltáron mindig égjen, ki ne aludjék, a pap táplálja, fát rakva alája reggel minden nap és miután rátette az egészen elégő áldozatot, fölötte égesse el a béke áldozatok háját. Ez a tűz örök, soha ki ne aludjon az oltáron. Ez a Listlang áldozatának törvénye, amit Áron fiai ajánlanak föl az úr előtt és az oltár előtt. Vegyen a pap, az olajjal meghintett lisztlánkból egy maroknyit és az egész tömjént, amit a lisztlánk fölé tettek, és égessel az oltáron kellemes illatként emlékeztetőül az úrnak. A lisztlang maradék részét pedig egye meg áron a fiaival, és kovásztalan kenyérként egyék a szent helyen, a találkozás sátrának udvarában egyék azt. Ne meg kovásszal, Mert az áldozataimból őket illető részként adtam nekik. A szentek szentje ez, Mint a bűnért és a vétekért való áldozat. Áron törzsének csak férfi tagjai egyék. Örök törvény ez nemzedékeitekben Az úr áldozatairól. Mindaz, aki ezeket érinti, Megszenteltetik. És beszélt az úr Mózeshez mondván: Ez Áronnak és fiainak áldozata, melyet föl kell ajánlaniuk az úrnak fölkenésük napján. Egy tized év a lisztlángot örök áldozatul, a felét reggel, a felét este, melyet olajjal meghintve serpenyőben süssenek. Melegen hozd, és darabokra törve ajánlt föl kellemes illatú áldozatul az Úrnak. A fölkent pap, aki atyának örökébe lép, tegye ezt. Örök törvény ez, egészen égessék el az Úrnak. A papok lisztláng áldozatát ugyanis teljes egészében tűzemés meg, és senki ne egyen belőle. Beszélt az Úr Mózeshez, mondván: Beszélj Áronhoz és a fiaihoz! Ez a bűnért való áldozat törvénye. Azon a helyen vágják le az Úr előtt, ahol az egészen elégű áldozatot levágják. A Szentek Szentjehez. A pap, aki föl egye azt a Szent helyen, a találkozás sátrának udvarában. Mindaz, aki megérinti a husát, megszenteltetik. Ha a vére fröccsen ruhára, a szent helyen kell kimosni. A cserépedényt, amelyben főzték, össze kell törni. Ha az edény részből volt, surolják ki, és mossák ki vízzel. A papi nemzetségből való összes férfiak egyenek a husából, mert a szentek szentje ez. De semmiféle bűnért való áldozatból, melynek véréből a szentéiben való engesztelésül bevisznek a találkozás sátrába, ne egyenek, hanem égessék el tűzzel.